Hum -hum. Eman joxelu galdetzen du, kurioside daukara, zu gazta zain beste da gizunez, gazta noiz, noiz janberden, txuleta hurretekala ondoren? Bueno, gure uitzura da, gure uitzura da, e, postre bezala jatea, ez? Baina, bueno, nik uste dut e, nire iruipena, eh? Nik uste dut, bazkarion baten ondoren gazta jatea, ez detuzte gazta dastatze hori, ba, bueno, bere saporea eta ondoa hartu dezakegun, ez? batzuk esaten dute, bazkari kaskar baten ondoren gazta jatea ona dala, betetzeko. Ez? E, nik uste gazta e, janda itekela, e, aurretik ere bai, eh? Nik eta aurretik gu, gure kofradiko egunean, beti e, ustailako lenengo igandean, haseran haseran beti gazta jartzen dugu. E, pintxo jarriarre, gazta pitxin bat, jendea daztatzeko, ez? Probatzeko, bueno. Baina, bueno, nik uste gazta edozein momentutan jande jan zakegula, ez? Baina, bueno, Nereo itxura baita ere, postre bezala hartzea da ez. Baina nik uste leku aurretik edo gerotik, baina nik uste dut, ez dut, alako garrantzirik, iruitzen zaite. Eta dastatzeko aurretik niretzat hobeto. Hobeto. Niretzat, eh. Zagardotekitan bereziki ez, bakalia obe janda, tortita bakalia obe janda, eta janda, eta gero gazta, bai, gozoa egongo da, baina, bueno, nik ez duztain beste dastatzen dela, ez? Iruitzen zaite.